קדוש היכלך. נוראות בצדק תעננו, אלוהי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. מכין הרים בכוחו, נזר בגבורה, משביח שעון ימים, שעון גליהם, והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, פקדת הארץ ותשוקקך, רבת תעשרנה. פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם, כי כן תכינך. תלמה ערבה, נחת גדודך, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. עיטרת שנת טובתך, ומעגליך ירעפון דשן. ירעפו נאות מדבר, וגיל גבעות תחגורנה. לבשו חרים הצאן, ועמקים יעטפו ור, יתרועעו אף ישירו.